A tizenegyedik fejezet Az egész föld pedig egy ajkú és azonos beszédű volt. És amikor elindultak keletről, találtak egy nagy síkságot Szineár földjén, és azon laktak. És mondta egyik a másiknak, Jöjjetek, csináljunk téglákat, és égessük ki tűzzel.” A tégla épületkögyanán szolgált, a szurok pedig kötőanyagul. És mondták, Jertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek csúcsa az égigér, és szerezzünk magunknak nevet, hogy szét ne szóródjunk a földön. Az úr azonban leszállt, hogy lássa a várost és a tornyot, amit az emberek fiai építettek. És mondta az úr, Íme egy a nép és egy ajkúak valamennyien és ez a kezdete a tevékenységüknek, és mostantól fogva semmi sem lesz nekik nehéz, bármit kigondolnak, hogy megtegyék. Jöjjetek tehát szálljunk le, és zavarjuk össze ott a nyelvüket, hogy ne értse egyik se a másik szavád. Így tehát szétoztotta őket az úr arról a helyről, az egész föld színére, és abba hagyták a város építését és ezért hívják a város nevét Bábelnek, mert itt zavartatott össze az egész föld nyelve, és innen szórta szét őket az Úr az egész föld színére. Ezek Szem nemzetségei Szem száz éves volt, amikor Arpakszádot nemzette két évvel a bizözön után. És miután Arpakszádot nemzette Szem, 500 esztendőt élt meg, és fiakat és leányokat nemzett. Arpakszád harmincöt éves volt, amikor nemzette Selákot. És miután Selákot nemzette, Arpakszád 403 esztendőt élt meg, és fiakat és leányokat nemzett. Selák harminc éves volt, amikor nemzette Hébert. És miután Hébert nemzette, Selák 403 esztendőt élt meg, és fiakat és leányokat nemzette. héber 34 éves volt, amikor nemzette Peleget. És miután Peleget nemzette, Héber 430 esztendőt élt meg, és fiakat és leányokat nemzette. Peleg is 30 éves volt, amikor nemzette reút. És miután Reút nemzette, Peleg 209 esztendőt élt meg, és fiakat és leányokat nemzette. Reú pedig 32 éves volt, amikor nemzette szerugot. És miután Szerugot nemzette, Reú 207 esztendőt élt meg, és fiakat és leányokat nemzette. Szerug pedig 30 éves volt, amikor nemzette náhord. És miután Nahort nemzette, Szerug 200 esztendőt élt meg, és fiakat és leányokat nemzette. Nahor pedig 29 éves volt, és nemzette Terahot. És miután Terahot nemzette, Nahor 119 esztendőt élt meg, és fiakat és leányokat nemzett. És Terah 70 éves volt, és nemzette Ábrámot, Náhort és Hárand. Terah nemzetségei pedig ezek. Terah nemzette Ábrámot, Náhort és Hárand. Hárán pedig nemzette Lótot. És hárán meghalt atya Terah előtt, születésének földjén, a kaldéai úrban. Ábrám és Náhor feleségeket vettek. Ábrám feleségének a neve Sárai, Náhor feleségének a neve Milka, aki Háránnak, Milka és Jiszka atyának a lánya volt. Sárai azonban terméketlen volt, és nem voltak gyermekei. Terah vette a fiát, Ábrámot és Lótot, a fiának, Háránnak a fiát, és Sárait, a menyét, a fiának, Ábrámnak a feleségét, és kivitte őket a kaldéai úrból, hogy Kánaán földjére menjenek. És eljutottak Háránig, és ott laktak. És Terach 205 évet tettek ki, És meghalt Háránban